Pista 9. 5. Libertatea M.C. Sunteți și încă de 16 luni prizonieră în propria dumneavoastră casă, trăiți într-o izolare aproape totală, la care contribuie acum, fără să vrea, până și cei mai buni prieteni ai dumneavoastră. Cădeți de asemenea tot mai des pradă disperării. Ne aflăm în 16 decembrie. Radio Europa Liberă anunță că se petrec evenimente importante la Timișoara. Ați simțit de îndată importanța acestei revolte? Doina Cona, Nu, trebuie să o recunosc. Când am auzit la radio ce se petrece la Timișoara, mi-am zis va fi ca la Brașov. Când am văzut însă câteva zile mai târziu că oamenii rezistă, că în stradă în ciuda gloanțelor, am știut că lucrurile sunt cu mult mai serioase. Speram ca toată lumea că și alte orașe se vor revolta. Așteptam în fiecare zi să se întâmple ceva. La Cluj, căci aici am avut experiența acestei revolte populare, atmosfera era foarte tensionată, foarte încărcată, dar nu se întâmpla nimic. În dimineața zilei de 21 trebuia să dau telefonul de siguranță la ambasada Franței, cum făceam în fiecare joi de la începutul anului. Milițianul meu m-a împiedicat iarăși să ies. Mi-am spus, se întâmplă ceva în oraș. Am ieșit cu forța. Milițianul a încercat să mă apuce de braț, dar am reușit să scap. Am început să fug. El a fugit după mine, dar trebuie să recunosc, nu cu prea multă tragere de inimă. L-am lăsat în urmă. La colțul străzii în pantă, ofițerul de securitate, cel care mă bătuse, a vrut și el să mă oprească, să mă prindă de braț. Am făcut un salt și am strigat, nu mă atinge! Cum de cealaltă parte a străzii era lume, am traversat și am strigat chiar Uitați-vă cum vrea iarăși securitatea să mă împiedice să ies în oraș. Ofițerul a dispărut. Cred că în acele zile securitatea și miliția erau oarecum derutate, căci situația de la Timișoara devenise foarte gravă. Îi salutam pe toți cunoscuții pe care îi întâlneam cu trăiască Timișoara. Îmi zâmbeau, îmi răspundeau uneori cu aceleași cuvinte. La poștă, un militar al securității, în uniformă, a venit să se posteze lângă mine la ghișeu. M-am întors spre el. Mai bine, n-ați mai omorât oamenii la Timișoara. Dumneata și cei ca dumneata, în loc să stai aici și să mă spionezi. Ucigașilor, ucigașilor. Am repetat aceste cuvinte cu glas tare, de mai multe ori ca toată lumea să le poată auzi. Am văzut aprinzându-se în ochi o mică luminiță de entuziasm, de speranță, dar cu toate acestea nimeni n-a reacționat cu adevărat. Nu mi s-a dat legătura cu Bucureștiul. M. C. Existau în oraș în zilele acelea patrule ale miliției și armatei. De ce? Da, bineînțeles. Tot orașul era invadat de militari, de milițieni, de securitate, totul era supravegheat. Zi de zi, îl întrebam pe fiul meu, au început să se miște un citoi? În uzina în care lucra el îmi spunea, de îndată ce vreun muncitor încerca să spună ceva altuia, maestrul venea și le cerea să se separe, dar cu o zi înainte, când ne-am despărțit, după masă, băiatul meu îmi spusese, poate nu voi veni mâine. Ne gândeam la același lucru. La Timișoara se trăsese în mulțime și nu voiam să-l las să moară. Mama din mine a fost pe punctul să strige să nu faci prostii. M-am abținut, dar eram foarte turburată. M-am întors așadar de la poștă, dezamăgită de toată lumea aceea care continua să tacă și m-am întins pe pat să citesc. Pe la două la prânz am avut un fel de presimțire, un vis în stare de veghe. Vedeam intrarea uzinei la care lucra fiul meu, era ola de ieșire a schimbului. Fiul meu iese împreună cu niște colegi, niște muncitori, dar nu merge spre autobuz. Se opresc, așteaptă, se ascund chiar în străduțele învecinate. Vine autobuzul cu cei care trebuie să intre în schimb. Muncitorii coboară, dar nu intră în uzină, așteaptă și ei. Mulțimea crește, sunt deja vreo sută de persoane care încep să se îndrepte spre oraș. Centrul e destul de departe de uzină, la aproape 5 km, și mulțimea se face tot mai mare. Îmi imaginam chiar că încep să strige rozincile de la Timișoara. Jos comunismul, jos Ceaușescu. Continuam să citesc și iarăși vedeam coloana înaintând. Dintr-o dată, era ora trei, trei și un sfert, m-a cuprins un fel de fior rece. Auzisem un soi de părâit. O fi vecina care bate cuie. apoi alte pocmete. Am încercat iarăși să mă amăgesc. Nu, e doar vecina. Face niște reparații. Și împușcăturile continuau. Am început să mă rog mai întâi pentru fiul meu, dar nu, nu era bine așa. Erau sute de fii acolo și toți aveau nevoie de rugăciuni. La un moment dat mi-am dat seama că se făcuse din nou, liniște, dar nu mai puteam să citesc, așteptam. Pândeam cele mai slabe zgomote. Vreo jumătate de ceas mai târziu am auzit portița dată brutal în lături și pași grăbiți care fugeau pe alee. De obicei recunosc de departe pașii băiatului meu, dar de data aceasta nu mă gândeam la el. Erau niște pași grei pe care nu-i cunoșteam. Am sărit din pas să văd ce se întâmplă. Am deschis ușa și totuși era tintin. Era de nerecunoscut. Mustața îi era umezită de un fel de sudoare. Ochii îi erau plinchi de groază. Nu mi-a spus nici măcar bună ziua. S-a prăbușit pe un scaun. măcel măcel. Voiam să mergem imediat împreună în centru. Mi-a spus că n-are niciun rost, că au fost înprăștiați. Că tot centru e încercuit de armată. N-au mai rămas acolo decât morții și răniții. Nu știa câți răniți sunt. Foarte mulți. Zeci. Mai sunt și morții. Me, ce? Cine trăsese? Armata sau securitatea? De ce? Nu se știe, poate cam în două. Fiul meu a plecat. Mai târziu am auzit oamenii scandând în stradă. Jos comunismul, jos Ceaușescu. I-am auzit scandând și numele meu. M-a cuprins un fel de exaltare. În picioarele goale am ieșit în fugă la poartă. Erau acolo. m ce? Și milițianul se mai afla în fața casei. De, ce, Nu." Manifestanții mi-au povestit că a fugit, văzându-i cum se apropie și că striga, m-au lăsat singur, adică agenții securității care făceau de pază odată cu el. Ce mă fac? O să mă linșeze, adică manifestanții. Ce mă fac? Am cerut oamenilor să mă aștepte puțin, m-am îmbrăcat și am mers cu ei în oraș. Mă? Ce? Și ce ați făcut în oraș? De ce? Experiența aceasta a fost cu totul nouă pentru mine, căci, trebuie să mărturisesc, mă simt întotdeauna prost când în jurul meu se află mase arhii de oameni. Nu e ceva de azi de ieri, ci dintotdeauna. Sunt o izolată, o singuratică. M-am simțit întotdeauna pierdută în mulțime ca într-un uriaș deșert. Am fost întotdeauna extrem de stângace, cred. Chiar și atunci, toți manifestanții îmi spuneau ce trebuie să fac și ce trebuie să strigăm. Am stabilit un fel de plan de luptă. Pe la cinci, după masa, ne-am îndreptat spre catedrală. Ei aveau lumânări, mi-au dat și mie una, ne-am dus scandând rozinci. În fața catedralei ne-am aprins lumânările și am îngenunchiat ca să spunem tatăl nostru. Mi-au cerut să rostesc câteva cuvinte, nu prea știu ce am zis. Totul era prea neașteptat. În aceeași dimineață, când mă întorceam de la poștă, ușor dezamăgită, nici n-aș fi îndrăznit să visez că se va petrece ce s-a petrecut peste câteva ore. M.C. Aveați un microfon? Doina Cornea. Fără microfon, bineînțeles. Și cum vocea mea e slabă, cineva, un bărbat, repeta mulțimii ce spuneam... Cred că le-am spus, în esență, că eram pe care să-mi pierd orice speranță. Să cred că întreaga societate românească este distrusă. Că nici cei foarte tineri nu mai au forța spirituală de care e nevoie ca să te opui. Dar că în cele din urmă, săptămâna care a trecut, ultimele ei zile mi-au dezmințit temerile și mi-au redat speranța. Și-am mai mulțumit tinerilor că ne-au spălat de rușinea de a ne fi supus fără să ne revoltăm. Le-am mulțumit pentru sacrificiul lor. Al celor care căzuseră la Timișoara, la Cluj și al tuturor celorlalți rămași în stradă și care știau că pot să moară în orice clipă. Me ce? și forțele de ordine nu intervin ca să vă împrăștie. Doina Cornea. Nu, nimeni nu intervine deocamdată și hotărâm să ne continuăm marșul spre centrul orașului. Ne trezim la un moment dat, nas în nas cu două rânduri de soldați, postați în lungul trotoarelor și cu puștile îndreptate spre noi. Asta ne-a făcut să tremurăm puțin. Nu știam dacă vor trage sau nu. O femeie de lângă mine mi-a spus, să strigăm ca la timișara, armata e cu noi. Și așa am făcut, trecând încet, încet, printre cele două șiruri de soldați. N-au tras. Repurtasem o victorie, așa că am continuat. Dar înainte de a ajunge în piață, am dat peste alți militari, care barau de astă dată drumul cu blindate. Și aceștia au tras cu mitraliera. Am văzut oamenii căzând în jurul meu, credeam că sunt răniți. M-am pomenit singur în picioare, fugeam de la unul la altul să-i ajut. În fine, cineva m-a prins de braț și m-a tras în jos. curcați vă culcați vă nu erau răniți în urma rafalei, se trăsese în aer. Așadar, aveam de ales între a porni cu mâinile goale împotriva blindatelor sau a ne întoarce din drum. După părerea mea, era preferabil să evităm o fugă dezordonată, sub glonțe, lăsând în urmă răniți și morți, așa cum se întâmplase cu manifestanții de după amiază. Astfel că, după ce am strigat mai bine de un sfert de ceas lozinci, ca să ne salvăm onoara, ne-am împrăștiat dându-ne întâlnire a doua zi dimineața, la ora nouă. Me, ce? Noaptea s-a întâmplat ceva. De ce? Mai întâi, în noaptea aceea s-a zvonit în oraș că aș fi fost omorâtă cu ocazia manifestației din timpul serii. Pe de altă parte, dar am aflat aceasta doar mult mai târziu, trei dintre tinerii care m-au însoțit la întoarcele, se făcuse 10-11 seara, au fost arestați imediat ce ne-am despărțit, duși la securitate și bătuți cu brutalitate. Când unul dintre ei a hotărât anul acesta să depună o reclamație, s-a făcut o mică anchetă, cel care l-a bătut a fost arestat, dar l-au eliberat după patru zile. Recent, la reclamant a venit un necunoscut care i-a propus 50.000 de lei ca să tacă. Dar ca să nu întrerupem firul povestirii, poate că e mai bine să revenim la securitate mai târziu. M.C. Desigur. Deci, ajungeți acasă și așteptați să vină ziua următoare ca să vă duceți la adunarea plănuită. D.C. Da, mulțimea era imensă, a trebuit iarăși să vorbesc. Toată lumea voia să-mi strângă mâna, să mă atingă, să-mi spună un cuvânt drăguț. Trebuie să știți că nu mi-am închipuit niciodată că oamenii îmi purtau atâta afecțiune. Eram absolut uluită, mă simțeam prost. Și totuși, știusem, simțisem că unii oameni, chiar necunoscuți, resimțeau simpatie pentru mine și suferințele prin care treceam. Dar, realmente, nu mă așteptasem să fie posibil ca 10.000-15.000 de persoane să mă aclame. Eram extrem de stânjenită. M? Ce? Da, am văzut asta la televiziunea franceză, v-am auzit chiar interzicându-le să vă aclame. Și mulțimea care scanda, suntem adulți, suntem adulți. Așa a fost, nu-i așa? De... Nu mai știu dacă a fost atunci sau mai curând într-o seară. Oricum, între timp, se anunțase că cu fugise. Am hotărât să formăm un fel de comitet, bineînțeles provizoriu, ca să asigurăm bunul mers al orașului, până când se va desemna o putere de tranziție. Ni se părea că trebuie să o facem urgent, că trebuie să ne gândim cum să administrăm acel vid de putere survenit brusc. Dar, de fapt, ne înșelam amarnic, căci n-a existat niciun vid de putere. Nu a putere, nu prea diferită de cealaltă, se afla acolo de mult. Ascunsă în umbră. Nu aștepta decât momentul prielnic ca să se manifeste. Me ce? Ați hotărât chiar atunci să plecați la București? Doina Cornea. Da, dar mai târziu, după amiază. În clipa aceea, credeam că trebuie să luăm legătura cu armata, căci nu se știa deloc care este poziția militarilor. La cererea noastră am fost primiți de comandantul întregului corp de armată aflat în județ și n-am reușit să scotă absolut nimic de la el. Cred că era extrem de derutat. B. Ce? Poate că e ușor să spui asta acum, dar v-ați gândit în acel moment că trebuiau arestați membrii securității? Că arhivele lor trebuiau puse sub pază spre a nu fi distruse? Dar este ușor, poate, cum spuneam Madi Neaur, să spui asta azi? de Ce? E ușor să o spui azi. De fapt, m-am gândit la asta. Pusesem aleasă, cum știți, președintă de onoare a acelui comitet. În această calitate i-am cerută generalului să ne ajute, punându-ne la dispoziție oameni, precum și tehnicienii ai armatei. Mi-a promis că o va face și m-a rugat să merg să cer mulțimii, care începuse să se înghesuie în fața clădirilor securității, să nu se dea la acte de și violență. Toți funcționarii care lucrau în această clădire se refugiaseră în pivniță, crezând că vor fi linșați de către manifestanți. mai ales că, a adăugat el, clădirea de postea arhive de o mare valoare. Nu mi-a fost prea greu să calmez mulțimea, Nu a trebuit decât să spun, dacă mă iubiți, așa cum scandați, făgăduiți-mi că nu veți distruge nimic. Ceaușescu a afirmat mereu că manifestanții sunt niște huligani, să dovedim că suntem niște ființe civilizate și responsabile. Cum unii totuși, la moarte cu ei, la moarte, le-am vorbit despre non-violență, despre justiție și cu aceasta s-a terminat. Lumea a plecat, dar generalul nu ne-a pus la dispoziție decât patru persoane pentru tot ce era de făcut în oraș. Bineînțeles, n-au putut să facă mare lucru. În ce mă privește, cred că generalul nu mai dorea decât un singur lucru, să mă expedieze din Cluj, acum când mulțimea se calmase. Tot ce a urmat a fost foarte suspect, chiar foarte suspect. Eu nu primisem personal niciun fel de invitație de la București pentru a mă prezenta la Consiliu. Iar el să plec imediat și îmi propunea să mă ajute în acest sens. Ajunsă la aeroportul din Cluj, într-un camion militar, cu escorta pe care mă pusese la dispoziție, mi s-a spus că avionul nu poate decola. Era într-adevăr ceață, dar la Cluj e ceață jumătate din an, ceea ce nu împiedică avioanele să decoleze și să aterizeze, fără prea mari dificultăți. Mai târziu am aflat din presă că, după amiaza de 22, de pe aeroportul din Cluj, decolase spre București un avion militar care îl ducea pe generalul Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care rămăsese așadar la Cluj, până când armata reușise să devină din nou stăpână pe situație. În fine, mi s-a sugerat să merg să iau avionul de la Oradea la 150 de km de Cluj. Cum militarii au fost de acord, am plecat spre Oradea cu camionul. Acolo toți m-au primit foarte bine, de la ultimul soldat până la general, și am simțit că atitudinea lor, spre deosebire de cea a militarilor din Cluj, este realmente sinceră. Erau într totul de acord să-mi pună la dispoziție un avion. Dar de la București li se spunea mereu că nu voi putea ateriza, căci aeroportul era atacat de teroriști. Am plecat atunci din nou la Cluj. Pe drum am aflat de la radio că la București, Tocmai se constituise Consiliul Frontului Salvării Naționale și, spre mare a mea surprindere, ne-am auzit rostit numele într-un trea listei de membri ai acestui Consiliu. Urma numele Anii Blandiana, al lui Mircea Dinescu, apoi al altor intelectuali cunoscuți în România, pentru faptul că luaseră poziție împotriva lui Ceaușescu. Mai făceau parte din Consiliu și câțiva comuniști, dar mi se părea absolut legitim ca o persoană precum Silviu Brucan, care scrisese împreună cu alți șase demnitari ai partidului, o scrisoare deschisă de protest lui Ceaușescu, să facă parte din acest Consiliu. La sfârșit, de tot apărea și numele lui Ion Iliescu. Am făcut imediat legătura dintre numele lui și o emisiune mai veche de la Radio Europa Liberă, în care se făceau ipoteze asupra posibililor succesori a lui Ceaușescu și el era prezentat drept candidatul probabil al Moscovei. În cele din urmă am plecat la București cu trenul în ziua de Crăciun cu o escortă militară. Până și la București a trebuit să locuiesc într-un hotel militar, a cărui adresă nici măcar nu știam. Căci de fiecare dată eram pusă să trec prin curți interioare și ieșiri în caz de pericol, ca să fiu apărată de teroriști. Nu puteam să vorbesc aproape cu nimeni. Trebuia să ne strecurăm foarte repede pe coridoare. Mi se aduceau mesele în cameră. de Erați atât de apărată încât deveni sărăți pur și simplu iarăși prizonieră. Dar aveți, în ce vă privește niște intenții clare? Plănuiați să stabiliți anumite contacte în capitală? Doina Cornea, bineînțeles. Voiam să iau în primul rând legătura cu membrii Consiliului Frontului, printre care se pretindea că mă aflu pe primul loc. Pe urmă intenționam de asemenea să merg la televiziune. Cum am ajuns la București, am cerut să fiu dusă la Ministerul Afacerilor Externe. M.C. Unde era sediul noului Consiliu? ce, Am avut realmente acolo momente de mare fericire și emoție. I-am întâlnit pentru prima oară pe Radu Filipescu și Dumitru Mazilu, opozanți despre care aflasem prin Radio Europa Liberă. De altfel, toate acele zile petrecute la București mi-au rămas în amintire impregnate de acel parfum special al regăsirii. Oameni cărora le știam numele, istoria, suferințele. me, ce și pe care îi apăra sărăți. Doina Naconea, da, cu care m-am și solidarizat câteodată și pe care aveam în fine ocazia să-i văd în carne și Era foarte multă emoție în aceste întâlniri. Ne puneam unii altora întrebări asupra trecutului, asupra suferințelor noastre, închisorilor și persecuțiilor pe care le îndurasem, mai puțin asupra prezentului și greșeam amarnic, dar în ziua aceea n-am rămas multă vreme la Consiliu, mă grăbeam să merg la televiziune. Am ajuns acolo pe la prânz și pe când încercam să-mi pregătesc oarecum intervenția, căci vă dați seama că n-a avut timp să o fac mai devreme, redactoarea emisiunii a venit să-mi spună că Silviu Brucan și Ion Iliescu doresc să apară la televiziune viziune odată cu mine. I-am explicat că aveam despus telespectatorilor niște lucruri mai personale și că preferam să apar de una singură. Simțisem un fel de reticență. De ce voiau cu orice preț să apar alături de mine? Redactoarea a înțeles foarte bine acest lucru și a hotărât să înceapă emisiunea imediat. Și totuși nu știu de ce emisiunea nu începea. În fine, în clipa când eram pe punctul de a intra în studio, îl văd pe Silviu Brucan venindu-mi în întâmpinare și prinzându-mă de braț. Voia să mă învețe ce să spun în fața camerelor de luat vederi. M-am simțit ușor jignită, dar, domnule Brucan, nimeni n-a venit timp de opt ani să-mi dicteze ce trebuie să spun, așa că voi spune acum exact ce vreau eu. M-am desprins întru câtva brusc și am intrat în studio. marea mea surprindere a venit după mine. Ne găseam așadar în fața camerelor de luat vederi Dumitru Mazilu, care era deja pe platou, el și cu mine. M.C. Deci, nu știți nici până în ziua de azi. Ce voia Silviu Brucan să vă determine să spuneți?" Doina cornea, nu? Și nici n-am să știu vreodată." M ce? a insistat când ați refuzat să-l ascultați?" De ce? M-a strâns de braț destul de violent, încercând să mă oprească cu forța, astfel că a trebuit să mă smulg pur și simplu din strânsoare." N-am schimbat decât cuvintele pe care le-am menționat mai înainte, dar în timpul emisiunii domnea între noi o anumită tensiune. nu mai amintesc că dacă înainte sau după asta a venit la mine un reporter de la radio ca să mă roage să spun câteva cuvinte populației din București care începuse să se manifesteze, cerându-le să se împrăștie din centrul orașului. Căci, după informațiile pe care le deținea, cei care îi chemaseră la manifestație, erau niște teroriști care voiau să declanșeze un imens schimb de focuri. M-a cuprins paima. Am crezut asta, credeam tot ce mi se spunea, mai ales în condițiile de atunci de libertate. Nici nu-mi trecea prin cap că e vorba de o manevră a frontului. Am explicat prin urmare populației că avem nevoie de ordine, că frontul promise să democratice că trebuie să îi se dea timp ca să le pună în aplicare. Câteva săptămâni mai târziu, unul dintre organizatorii acelei manifestații a venit să mă vadă la Cluj și mi-a spus că prin apelul meu îi împrăștiasem pe participanții la o demonstrație anticomunistă absolut autentică. Am spus totuși în glumă cei drept, dar chiar așa gândeam că dacă frontul nu-și va ține promisiunile, aveam să intru iarăși în opoziție. Cred că gestul lui Silviu Brucan, un gest tipic comunist în ochii mei, a constituit pentru mine un fel de prim de clic. De altfel, tot acest gest m-a determinat să spun că nu știu cine este domnul Iliescu, că nu-i cunosc nici trecutul, nici intențiile. Toată linia aceasta comunistă a frontului începuse să mi se pară cam suspectă. M. Ce? Dar poți să fi fost comunist și să nu mai fi. De ce? Desigur, te poți schimba, dar nu așa de azi pe mine. Și Dan Deșliu a fost comunist și pe urmă, într-o bună zi, și am înapoiat carnetul de partid, s-a explicat în public, cu curaj și astea acum mult înainte de căderea lui Ceaușescu. Dar spuneți-mi, când anume au încetat să fie comuniști oameni ca Iliescu? În privința lui mă mai îngrijorau de altfel cum am explicat și altele. Mă gândeam și nu eram singura că era probabil de multă vreme candidatul Moscovei. Me, ce, dar Silviu Brucani s-a opus totuși elui el Ceaușescu. De, ce? Da, și de altfel poziția lui ideologică mi se pare cu mult mai clară. Nu de mult s-a declarat încă marxist. Vreau reformă a comunismului și nu a abolirea lui. Din punct de vedere politic, o asemenea concepție nu mă convinge, că știu că nu poate duce decât la un eșec, dar asta e concepția lui și o spune deschis. Pe de altă parte însă, cum să ai încredere în cineva care vrea să te împiedice să spui ceea ce ai de spus și care afirmă solemn în același timp că de acum înainte televiziunea e liberă și că există libertate de exprimare? Me ce? Începeați să aveți unele bănuieli. În acest caz, trebuie să vă pun o întrebare neplăcută. De ce n-ați luat în considerare, odată ce vi s-a deșteptat neîncrederea, o acțiune politică eficace pentru a contracara manevrele acestor oameni ce vi se păreau tot mai suspecți? Altfel spus, de ce neîncrederea dumneavoastră nu are curs la mijloace politice? Doina Cornea. Fiindcă în realitate mă simțeam absolut neputincioasă, acesta este adevărul. Simțeam asupra-mi povara unui mari responsabilități, căci în acele prime săptămâni majoritatea populației românești avea atâta afecțiune pentru mine încât nu putem puteam permite să spun orice. Mi era teamă că dacă voi merge prea departe cu critica mea, cu neîncrederea mea, voi da poate țara pe mâna teroriștilor. O voi face să se prăbușească în anarhie, de aceea nu drăznam să fac nimic. Și mai eram și în alt sens neputincioasă, căci nu mă vedeam asumându-mi responsabilitatea unei țări întregi. Me, ce, Înțeleg. Dar ce a contat, cred, a fost faptul că dumneavoastră însă vă credeați, ca de altfel multă lume, în realitate a primejdiei celor care au fost numiți teroriști. A celor adepți ai lui Ceaușescu care ar fi putut să vină iarăși la putere. De altfel, însăși denumirea de teroriști nu e nici pe departe nevinovată. De ce nu s-a vorbit, pur și simplu, de adepții lui Ceaușescu? De ce? Din motive absolut evidente, un adept este un om care a îmbrățișat o anumită cauză și care o apără. Pe când un terorist nu are nicio lege, el transgresează atât legile morale, cât și pe cele ale politicii, este o ființă demonică și ca urmare de neînduplecat. Termenul de terorist nu a fost acreditat în România din întâmplare. A fost un termen ales special ce a constituit piesa de rezistență a imensei manipulări prin frică, manipulare ale cărei victime am fost cu toții. Din enorocire, nimeni în România nu bănuia în acele ultime zile de decembrie amploarea manevrei. Abia două, trei săptămâni mai târziu s-a dovedit că primeștia contrarevoluției era practic inexistentă, că numărul morților era cu mult mai mic, că bandele de teroriști intraseră pur și simplu în pământ. Contrarevoluționare sunt tocmai tendințele antidemocratice ale puterii. Totul a fost o manevră menită să înspăimânte populația și, în fond, să înspăimânte pe dizidenții care ar fi putut să ia puterea. Pe mine, în orice caz, au încercat tot timpul să mă înspăimânte în primele zile. Uitați, chiar în prima seară, în hotelul acela militar, se aflau chipurile curse la tot pasul. Nu puteam să ies sub niciun motiv după ce se întuneca. Înainte să mă culc, a venit locotenentul care mă avea în grijă. Voia să aranjeze altfel toate mobilele din cameră, căci teroriștii care știau tot ar fi putut trage prin fereastră în timpul nopții. Morala a fost că, tot mutând mobilele, mi-a făcut patru bucăți și am fost obligată să dorm pe jos pe saltea. A doua zi dimineața eu dormisem foarte bine. Mi-au spus că teroriștii veniseră, că se trăsese toată noaptea. Când mi-au povestit despre plimbarea lor nocturnă pe acoperișul din fața ferestrelor mele, le-am atras atenția că nu sunt urme de pași pe zăpada încă proaspătă. Păi a bătut vântul toată noaptea și a șters urmele. Nucleul comunist al frontului ne-a dus pur și simplu de nas, trebuie să o recunoaștem. Aveau nevoie, bineînțeles, să ne arate pe noi ceilalți, în primele zile cel puțin, căci nu erau prea singuri de adeziunea populației. Eram singurii care puteau să le garanteze credibilitatea, așa că ne menajau. M.C. Me dacă îmi permiteți, mai pun o dată întrebarea. Când ați văzut că bănuielile vi se confirmă, nu exista aici o posibilitate de a face ceva? În acel moment, chiar dinăuntrul frontului... De ce? Dar eram niște inocinți, niște naivi, toți, nu numai eu. Me, ce, nu voiați să rămâneți la București? De ce, dar nimeni nu mi-a propus asta. Me, ce, nu credeți că ați făcut o eroare politică plecând din capitală? Nu credeți că ați fi putut influența cursul evenimentelor? Doina Cornea, nu, nu. Ce am avut eu de oferit, erau anumite sentimente, anumite idei. Acesta este modul meu de a comunica cu ceilalți. Me, ce? Da, dar ați luptat ca aproape nimeni altul în România pentru libertate și împotriva comunismului. Și atunci nu este totuși un pic straniu să nu vă duceți la capăt lupta și să lăsați în cele din urmă să se refacă un sistem asemănător în linii mari cu cel împotriva căruia lupta să răți. Doina Cornea. Vă repet, sunt un om izolat, va chiar de două ori izolat. Pe de o parte datorită naturimele și pe de altă parte datorită puterii. Și până la urmă, începând cu ziua de 22, am încercat să sprijin tot ca individ izolat, tot ce mi se părea mișcare democratică, mișcare spre libertate, am continuat să sprijin grupări independenți, partidele care se nășteau, ideea de pluralism politic. M.C. Și totuși, în momentul acela, adică în miezul revoluției, nu vă îngrijora lipsa unei alternative politice pentru Frontul Salvării Naționale? D.C. Dar în primele zile nu putea să existe nicio forță politică alternativă, organizată, structurată. Frontul însuși s-a declarat putere de tranziție, urmând să se autodizolve după alegeri. Noi, cei mai în vârstă, păstrăm amintirea partidelor de dinainte de război. M.C. Partidul Liberal, Partidul Național Sărănesc, n-au avut nicio structură clandestină în timpul comunismului? De ce? După câte știu, nu. E drept că acum vreo 10 ani, un opozant, Ion Puiu, a declarat că vrea să reorganizeze Partidul Național Țărănesc, dar era absolut singur sau doar cu câțiva prieteni, foarte puțini. Nu putei considera micul său grup o formațiune politică. Acesta este, de altfel, motivul pentru care partidele istorice, când s-au reorganizat după Revoluție, au apelat la început la cadrele care le animaseră în urmă cu mai bine de 45 de ani, adică la oameni care au astăzi 70 de ani sau chiar mai mult, la oameni care, după câte știu, n-au avut mijloacele să rămână activi și să asigure supraviețuirea acestor formațiuni în timpul perioadei comuniste. Vorbesc, bineînțeles, de românii din interior. Singurii care erau pregătiți din după amiaza zilei de 22 să ia puterea erau comuniștii dizidenți, ca Brucan sau Iliescu, ei fiind singurii care au dispus de mijloace pentru a se pregăti, a se organiza în timpul dictaturii. Bineînțeles, nu am nicio dovadă, dar mi se pare evident că erau gata de la o vreme să prindă prima ocazie care s-ar fi evit ca să pună mâna pe putere și referitor la aceasta, aș dori să fac câteva observații asupra grupărilor și formațiunilor care s-au născut la sfârșitul lui decembrie și începutul lui ianuarie. Mă gândesc în primul rând la grupul pentru dialog social din care fac parte și care a fost constituit de către principalii opozanți ai lui Ceaușescu, de către intelectuali și oameni de cultură de foarte mare valoare, în ultimele zile ale lui decembrie. Date fiind, persoanele care fac parte din el am foarte multă încredere în acest grup. Cu toate acestea, cred că este o bună ilustrare a pasului greșit făcut de societatea românească prin faptul de a se fi concentrat, în primul rând, pe formațiunea politice. Poate că am pierdut cu toții din vedere că, într-o situație urgentă, politica primează asupra organizării societății civile a-politice. Că e mai important să te constitui imediat ca forță politică să ajuți partidele să renască. Nu era timp de pierdut și evenimentele care au urmat ne-au arătat o cuprițosință. Reconsiderând acea perioadă, dacă aș fi știut unde se va ajunge, aș fi început prin a susține partidele de opoziție. Intelectualii noștri de primă mărime ar fi trebuit să intre imediat în partidele politice spre a le susține. În acest mod, ar fi putut să-și consolideze și poziția proprie și prestigiul partidelor în ochii poporului român. M.C. Da, aveți într totul dreptate să regretați că intelectualii nu au sprijinit partidele istorice. Dar în luna ianuarie s-au născut totodată și multe alte partide. Ce credeți despre ele? Doina Cornea nu cred că această excesivă abundență de noi partide a fost un fapt pozitiv și, de altfel, mai târziu, asta s-a dovedit a fi, în multe cazuri, o tactică de diversiune. Se spune că frontul însuși a provocat ivirea multor partide satelite, spre a-și asigura o majoritate și mai mare. M.C. Când povesteați despre primele zile ale Revoluției din Cluj și din București, ați arătat că domnea o atmosferă de confuzie și mai ales de manipulare. Cred că nu putem omite un eveniment capital al acestor ultime zile de decembrie. Procesul și execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ce părere aveți despre acest eveniment? Doina Cornea, după părerea mea, un proces atât de sumar, seamănă mai degrabă cu un asasinat politic decât cu un proces autentic. S-a comis o nedreptate judecându-l la pe Ceaușescu, fără să-i dea posibilitatea să se apere, să-și aleagă un avocat să facă recurs. Trebuie să recunosc că și-a păstrat o anume demnitate și nici lipsit de fermitate nu a fost. N-a vrut să se supună unei instanțe pe care nu o recunoștea. M-a impresionat faptul că nu părea să-i fie frică. În afară de aceasta sunt împotriva pedepsei cu moartea. M.C. Nu credeți că acel simulacru de proces, ca să nu-i spunem parodie, a fost declanșat imediat de teamă că Ceaușescu va vorbi? Nu vedeți aici prima mare manipulare, prima mare escrocherie de după revoluție? Doina Cornea. Sigur că da. Fără îndoială că Ceaușescu trebuie să fi spus lucruri care nu conveneau noilor autorități. Ce s-a putut vedea la televizor n-au fost dezbaterile autentice, pe care le poți de altfel presupune în pofida tăieturilor frecvente, făcute în desfășurarea imaginilor, ce anumite replici care se repetau ca un refren. Nu recunosc acest tribunal, nu răspunde decât în fața marii adunări naționale și a clasei muncitoare. M.C. Da, ați fost una dintre persoanele care au suferit cel mai mult din cauza lui în ultimii ani. O anumită prânz a găsit de altfel potrivit să vă numescă dușmanul numărul 1 al lui Ceaușescu. I-ați făcut în mai multe rânduri rechizitoriul crimelor comise față de poporul român. Care ar fi fost, după părerea dumneavoastră, pedepsa pe care ar fi meritat-o? De ce? Aș putea oare să judec înainte ca cercetările judecătorești să se fi făcut? Aș comite atunci exact aceeași greșeală ca și cei care l-au executat. De altfel, lupta mea nu s-a îndreptat în esență împotriva lui Ceaușescu, ci împotriva comunismului ca ordine socială. Am luptat împotriva unui sistem. Ceaușescu nu era decât un produs al sistemului. Me ce? Spuneți că era produsul unui sistem, ceea ce este pe de o parte evident, dar pe de altă parte suntem siliți să constatăm că țările vecine, supuse în mare aceluiași sistem, n-au cunoscut coșmarul din România. Ceaușescu este în mare parte personal răspunzător de evoluția situației din România și fără de legile sale nu pot fi explicate doar prin sistemul comunist. Doina Cornea Bineînțeles, oamenii sunt diferiți. Ceaușescu a fost amențit de putere, considera în fond că România este moșia lui personală. De altfel, Dan Deșliu, într-o scrisoare deschisă, o spunea într-un mod foarte expresiv. Vă socotiți proprietar absolut al solului, sub solului, al apelor dulci și sărate, al aerului. În fine, scrisoarea este extrem de bine scrisă. În realitate, Ceaușescu se considera stăpânitorul românilor, proprietarul conștiinței lor. Se substituise poporului conștiinței poporului român. M.C. este ceea ce i-ați reproșat și dumneavoastră în scrisori. Suntem ființe vii, aveți nevoie de libertatea noastră, de inițiativele noastre, de sentimentele noastre, de aspirațiile noastre, căci altfel societatea încetează să mai fie vie. Doina Cornea, dar nu a înțeles, nu putea cred să înțeleagă, pentru că era lipsit de cultură. Poate că avea o cultură comunistă, poate știa pe autorii lui marxiști. Primise cu siguranță o formație ideologică de bază, de activist comunist, dar asta nu e de ajuns. Din potrivă, o astfel de formație restrânge prin ea însăși orizontul unei ființe umane. M.C. s-a încercat adesea să se explice inexplicabilul în cel privește, aducându-se argumentul că era nebun. Subscrieți acestui argument, Doina Cornea. Se pot stabili oare granițele dintre nebunie și sănătate mentală? Este realmente pasiunea exacerbată pentru putere o formă de nebunie? În ce mă privește, nu cred. A fost un dictator crunt În măsura în care a reușit să instaureze în România un climat de oprimare totală, de control absolut al indivizilor. A reușit să mențină populația într-o stare permanentă de teroare. Și prin aceasta a distrus sufletul unui întreg popor, relațiile cele mai firești, care unesc o ființă umană cu alta. A distrus societatea noastră civilă și ne-a distrus ființa interioară. Dar și mai vinovați decât el sunt cei care l-au susținut. Securitatea, procuratura, nomenclatura de partid. M.C. Ca să reluăm filul evenimentelor. La începutul ianuarie sunteți înapoi la București. Dar după entuziasmul revoluționar al primelor ceasuri, după confuzia și îngrijorarea din primele zile pe care deja le-am amintit, bănuierile dumneavoastră par acum să se verifice cu adevărat. Doina Cornea, ceea ce mă îngrijora, va prinde într-adevăr formă. La începutul lui ianuarie m-am din nou la București pentru a treia ședință a Consiliului Național. Erau prezenți toți președinții Consiliilor Județene. Ce mi-a sărit în ochi de la bun început a fost faptul că aripa activistă a frontului se îngroșase văzând cu ochii noi, foștii opozanți. Eram acum minoritar și marginalizați. Mai mulți dintre noi au pus cu această ocazie întrebarea: Ce este frontul? Cine sunteți? Ce vreți? Mica Dinescu și Ana Brandiana a adus la cunoștință îngrijorarea crescând a populației. M-am adresat eu însă lui Silviu Brucan așezat lângă mine. Frontul este un iceberg, toată lumea poate să vadă partea care iese din apă, dar cine sau ce se află de desubt? Și mi-am arătat toată îngrijorarea cu privire la securitate. Căci început să răsă circule din nou Zvonurile cele mai îngrijorătoare, amintind prea tare de regimul precedent ca să nu te gândești de îndată la reactivarea ei. N-am primit niciun răspuns la întrebările mele. Întoarsă la Cluj, am aflat că intervenția mea fusese transmisă într-adevăr pe postul de televiziune, ca și restul dezbaterilor, însă a mea fără sunet. M.C. Așadar, încă de la începutul lunii ianuarie, erați de părere că partea comunistă a frontului își păstrase legăturile cu securitatea. De ce? Presupuneam că există o legătură între front și securitate, dar nu aveam dovada acestei legături. Era, în vremea aceea, doar o bănuială foarte vagă, care s-a întărit însă foarte repede, în fața evenimentelor care au urmat. Relativ la aceasta, aș dori să vorbesc despre manifestațiile care au avut loc în București, dar și în alte orașe ale țării în luna ianuarie. Și mă gândesc în special la manifestațiile din 12 și din 28 29 ianuarie. Fiecare din manifestațiile acestea a avut ca scop esențial, din punctul de vedere al organizatorilor, denunțarea instituirii neocomunismului. Dar în același timp, de fiecare dată s-a putut constata o deturnare de la obiectivul inițiat. Într-adevăr, fiecare dintre ele i s-a asociat potrivit unui scenariu identic câte o contramanifestație, fie simultată în fie la o zi distanță și mai ales fiecare din ele a fost deturnată de către grupurile de provocatori amestecați în masa manifestanților. Să luăm de exemplu manifestațiile din 12 anuale. Cea mai importantă a avut la București, dar în aceeași zi manifestații analoge cu același scop și organizate de aceleași formațiuni s-au desfășurat și în alte orașe ale țării. Totul a început cu o manifestație organizată de către Partidul Național Țărănesc împotriva comunismului, împotriva neocomunismului frontului și până la urmă pentru democrație. În timpul manifestații, niște provocatori au început să incite populația la răzbunare. Cine a tras? Cine ne-a omorât copiii? Cerându-se moartea celor care au tras? La Cluj, unde manifestația a început spre seară, s-a strigat în cele din urmă moarte pentru moarte și manifestația s-a întors împotriva armatei. Văd limpede acum semnele premergătoare ale acelei intenții, care s-a manifestat mai târziu și mai puternic încă de a învinovăți armata și a dezvinovăți securitatea. La București s-a întâmplat ceva și mai straniu. Deodată niște provocatori au început să strige sus Mazilu și, cu siguranță, nu simpatizanții Partidului Național Zărănesc, erau aceia care l-ar fi putut cere pe Mazilu președinte. O clipă mai târziu însă, această orientare a manifestației a fost încă o dată răsturnată. Mazilu a fost denunțat de o femeie și s-a proclamat îndreptățirea totală a lui Iliescu. În cele din urmă, după cum știți, tendința Iliescu a învins și Mazilu a fost îndepărtat de la putere. Cine erau cei care îl susțineau pe Mazilu? Cine erau cei care îl susțineau pe Iliescu? Mie cu neputință să știu, dar nu erau în niciun caz organizatorii manifestației. Îl susțineau o parte din securitate pe Mazilu și alta pe Iliescu. Este posibil ca însăși securitatea să fi fost dezbinată. În orice caz, presupun că a jucat un rol foarte important în această manifestație. M.C. Credeți că în acel moment Iliescu putea să pierdă controlul situației? D.C. Da, sunt sigură. S-au servit de manifestația aceasta ca să-și plătească polițele, acolo sus, unde începuse deja, cu siguranță, lupta dintre Mazilu și Iliescu. M.C. Este într-adevăr straniu ca la început să existe o manifestație a Partidului Național țărănesc împotriva comunismului și a frontului și la sfârșit să asistăm la confruntarea a două facțiuni subterane ale aceluiași front al salvării naționale. Și ce s-a ales de Partidul Național țărănesc? De ce? Vedeți, la sfârșit se striga și împotriva Partidului Național Sărănesc. Am omis să vă spun că la un moment dat veniseră în piață camioane cu băuturi alcoolice și că pe urmă s-a susținut că organizatorii distribuiseră manifestanților dolari și băutură din partea partidului. Era un partid atât de sărac în vremea aceea. De unde vreți să fie avut dolari și cu atât mai mult camioane? După ce că li s-a furat manifestația. S-a profitat de asta ca să fie compromiși.